Vența, cititor de proză. Am visat o identitate ascunsă de a fi cu cineva care prinde fluturi și sunete nocturne, ecouri suspendate în florile de orhidee. Am adunat nuanțe cromatice. În palmele noastre uscate, îmi atinge umărul un porumbel, mă strigă păpădiile, le înșir în jurul gâtului să simt miracolul, încape doar cuvântul dor și stolul de păsări rădăcite, vocile se prind în plasa de pe anjen unde supraviețuiesc și acum. Unghiile mă cu un răc stins, Animalele se sfâșie între ele, Corzile vocale cântă despre iubire, Un clinchet din cartea de povești, Miracol de regie, Eu eram personajul principal Și cel secundar, Dar mi se cerea și rolul de figurant, Să stau și se contemplu în flagrant, Visele seculare de pe celălalt mar. Poveștile se sting să devină sfeșnice. Ele apar când nu te aștepți Și dispar într-o dimineață fără nume Devenirea mea pierdută în tine. Ca și penele de pasăre în căutare de pereche. Ai rămas închis Într-o pictură amorțită De ulei N-am vrut să te trezesc La un film alb-negru Cu forme încovoiate Obosite, demotivate În rucsac aveam Nestemate antice Te-am pus lângă ele Să strălgești Dacă ai putea să vii Și miercuri dimineață Stau lângă geam Să absorb soarele de părul blând Și se așează pe colțul bluzei Pe umăr. În a ta floare Un dans nebun În care nu ești singur Dorințele a înghit trecutul Colțurile de stradă Năpădite de viorele, mălini și umbre Viața întotdeauna include Lumini trezite în zori și răsărit pictat de soare, mâini și jupe albe. Sunt visele din crengile de ape, din pietrele care povestesc și nu mor niciodată. Generațiile se schimbă, dar dansul rămâne, un dans vijelie în care toți ne învârtim pe rând, împinși de vântul încercat și mort de multe ori. Când nu îvinge nimeni, atunci domnești asupra mea, copace și ușotesc se nasc ființe în natură, trestile din deltă se iubesc, când ne aprecăm asupra coapselor născute în timp de dor, eu se reproduce în ata suflare, când îmi ei imaginea în mână, o vezi și te pierzi. Ne-am rupt dintr-un lanț de pe mal, de pe deal. Timpul stă pe bancheta din fața porții, se uită în jur, dar ne lasă în pace. În liniștea verii te adunec și simt vrerea de demult albastră. Amestecă mă în culori. Am făcut din trăcere, Amestecă-mă în verdele frunzei, ce mâine te mângâie, în petalele amurgului care adună șuvoielile la fiecare pas. Amestecă-mă cu iarba dulce de la noi, cu teiul mirositor, și pune-mă în jurnalul tău, deschis pe pat, când trec visele în recunoaștere.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 Voi niște vise veșnicin, sub ploapa de calcar, În lumina vânătă încercând să vă aduceți aminte Când ați fost grijeriți în stâncă de silexul cărui om preistoric, Lacul un ochi, peștera o ploapă de calcar, Și voi niște vise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 Gara Gara asta mare și roșie, Căzută așa ca o piatră din cer La o răscruce de drumuri, Gara asta însângerând în privirea Cu colțurile ei atât de perfecte, Gara asta ca un șifonier Într-o cameră ucigaș de familiară, Gara asta negară,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 în miezul pământului, tu sta la tită, tu sta la tu liliac învârtindu-te în jurul tău, înflorindu-te, într așteptare care naște și tu așteptând cu nerăbdare să țipi, născându-te, spulberându-te. Amurg.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 Secvența cititor de proză. Năruiți anii în lume Uitați străbunicii desprinși din apele mare Descălecând la degetul cămărzanei, Sau chiar agățați de stâncile chiuzbaiei, Bând aspru borcut din groape și cavnic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 Zilelor dau Acolo Toate săptămânile sunt duminici Hainele sunt de sărbătoare toate Țuica din prună mistreață Slana-i cărnoasă Pâinea din grâu aurit munca ei izvor de comoară Răsplata pe măsura muncii croită Și nimeni Nu moare acolo ci doar adorme un pic. Iar ochii văd încă mult timp după aceea și râd sau plâng. Cum e vremea? Acolo, cineva mi-a îngropat în zăpadă inima.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 cititor de proză.